Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvožáka Moja čínska dekáda Prvá časť Pôjdem študovať čínštinu Ako dieťa som mal spolužiaka Kleptomona Sice kradol u kamarátov, ale ukradnuté veci si nenechal Daroval ich ďalšiemu kamarátovi, u ktorého vzal niečo iné. On vlastne nekradol, len presúval kto, čo vlastní. Aj z nášho domu odišlo a potom k nám zase prišlo veľa vecí. Keď som bol v druhom ročníku na základnej škole, týmto spôsobom ku mne doputovala videokazeta s čínskym akčným filmom. Nikdy predtým som žiadny čínsky, ba ani akčný film nevidel. Televízia sa u nás doma nesledovala. Filmy mal rád len otec, ale pozeral výhradne verichovky. Tento film ma úplne pohltil. Neprekážal mi ani podomácky urobený polský dubbing, kde jeden človek monotónnym hlasom bez náznaku akýchkoľvek emócií duboval všetky postavy a jeho hlas sa miešal s originálnym znením. Chaotický mix čínštiny a polštiny bol zvláštny. Nerozumel som ani jednému, ale keď sa film skončil, pustil som ho znova. A potom znova, a znova. Počas nasledujúcich rokov som ho videl toľkokrát, až sa tá kazeta pokazila. No, alebo mi ju možno znova ukradol? Hm, už neviem. Jedného dňa som bol s babkou vo videopožičovni a po dlhom čase som opäť zbadal film, kde účinkoval istý herec. Jackie Chan Jackie Chan ma posadol. Túžil som sa naučiť kung fu, ale na dedine, kde som vyrastal, žiadne kung fu nebolo. Iba traja rómsky bratia učili breakdance. Jackie Chan používal pohyby, ktoré sa na tento tanec podobali. A tak som si povedal, že to skúsim. Čím radšej som mal filmy Jackie Chana, tým viac ma zaujímala aj Čína ako taká. Začal som hľtať knihy o Číne, o bojových umeniach, očaji, cestopisy. Cez priesvitný papier som si obkresľoval čínske znaky, ktoré v týchto knihách boli a doma som si spravil malý čínsky oltár, kde som sa učil meditovať. Keď som mal 14 rokov, rodičia ma prihlásili na kurz čínštiny v jazykovej škole. Stredná škola ma nebavila. Počas hodín som nenápadne otváral učebnicu činštiny a písal čínske znaky, ktoré sa dajú naučiť len neustálým písaním. Samozrejme, rýchlo mi na to prišli. Tože že žiak nedáva na hodine chémie pozor, učiteľom neprekvapilo. Ale že píše čínske znaky, to áno. Keď sa stredná škola blížila k koncu, musel som sa rozhodnúť kam na vysokú školu. Všetci okolo mňa mali jasno. Čínština. Ja som sa však bál. Čínštinu som miloval. Školu nie. Keby som začal študovať Čínštinu, neprestane ma baviť? Jedného dňa na náš kurz Čínštiny prišiel Číňan. Začali sa s učiteľkou rozprávať po čínsky a nikto im nerozumel. No ja som mal pocit, že rozumiem všetko. Cítil som sa ako keby som celý život žil v zahraničí a zrazu stretol rodáka, ktorý na mňa po dlhých rokoch znova prehovoril materinským jazykom. V ten deň som sa rozhodol. Pôjdem študovať čínštinu. Do Číny cez Španielsko. Otec stúžil potom, aby som išiel študovať do Prahy. Nevšak lákalo Lomouc. Venovali sa tam najmä súčasnej Číne, moderným dejinám a čínštine, kým v Prahe sa zameriavali na klasickú čínsku kultúru a staršiu históriu. Ten rok z hodov okolností Volomovci robili experiment a prijali všetkých bez bezpríjímacích skúšok. Cez prázdniny sa mi nechcelo učiť, takže moje rozhodnutie pre Olomovc to len potvrdilo. Malo to však malý háčik. Čínština... Sa tam nedala študovať samostatne. Musel som si k nej zvoliť druhý odbor. Vybral som si španielsku filológiu, lebo ani tam nepožadovali príjímacie skúšky. Lenže pre tento výber som sa musel čo najrýchlejšie naučiť po španielsky. V rámci vysokoškolského štúdia sa totiž nevyučoval jazyk, ale predmety boli vyučované v španielčine. Ja som však nevedel povedať ani slovo. Pred nástupom do školy som teda išiel na letné prázdniny, na jazykový kurz, do Malagy, na juhu Španielska. V rámci kurzu som mal byť ubytovaný v rodine. Dostal som sa gukonči. Konča bola kedysi modelka. Črty tváre mala stále pekné, ale inak o jej bývalej kariére svedčila iba kocka Hašišu, ktorý vyfajčila každý večer. Keď skončila s modelingom, dala si predsavzatie, že už nikdy nebude pracovať. Syna vyhodila z domu hneď ako dospel a živila sa prenajímaním jeho voľnej izby študentom. Bola to od nej veľká obeta, lebo neznášala ľudí. Ja som si skončou skvele rozumel. Skoro vôbec sme sa totiž nevydali. Do školy som chodil na 8, ona vstávala po obede, a vracal som sa až večer, pretože hneď prvý týždeň som našiel partiu tanečníkov, s ktorými som bol po škole každý deň. No keď sa mi po mesiaci skončil jazykový kurz, začal som u nej tráviť viac času. To bolo už hranicou, ktorú bola ochotná tolerovať a po troch dňoch ma zbytu vyhodila. Rýchlo som našiel v centre mesta hostel, lenže nemali voľné postele. Na spoločnom balkóne mali hojdaciu sieť, ktorú mi ponúkli za symbolický poplatok. Mal som zo sebou spacák, nemal som peniaze a tak som súhlasil. Bývanie v hojdacej sieci nebolo až také vzrušujúce a navyše Malagu som už poznal. A tak som sa o pár dní vybral na výle do hôr El Toro. Vo vlaku si ku mne prisadol mladý muž s dlhými dredmi, s obsom a s niekoľkými taškami. Keďže aj ja som mal na strednej škole dredy, vycítil som spriaznenú dušu a pustili sme sa do rozhovoru. Ukázalo sa, že ideme na rovnaké miesto. Pomohol som mu s taškami a on sa ma opýtal, kde budem bývať. Počul som, že je tu kemp, tak som si povedal, že ho pohľadám. Odpovedal som. To sú zbytočne vyhodené peniaze. Poď so mnou, my bývame v jaskyniach. Tie sú zadarmo. Nemal som žiadne peniaze, a znelo to ako niečo, čo chcem vidieť. Myšli sme spolu do miestnej krčmy, kam o chvíľu prišli jeho kamaráti. Dali sme si pivo a potom mi povedali, že do jaskyne ma vezme ich kamarát Rus. Mal skoro 2 metre a zlaté zuby. Odbilo 10 hodín večer, vonku sa zotmelo a ja som s ním išiel cez les k jaskyniam. Predstáva, že s ním pôjdem sám v opustenom lese uprostred noci, ma vyľakala. Ale lepšiu alternatívu som nemal. Bolo neskoro a nemal som kde spať. Nikomu som nepovedal, kam idem. A tak som si v hlave premietal, ako budem už navždy nezvestný. Zrazumé prišli na priestranstvo pod skalami a začal mi ukazovať jednotlivé jaskyne. Keďže bola tma, videl som len tie, kde horel oheň, či sviečky. V niektorých však bola tma. Podľa slov môjho ruského sprievodcu majiteľia išli na dovolenku, čo ma úprimne pobavilo. Nakoniec sme prišli k jeho jaskyni. Vchod bol uzavretý drevenou stenou s oknom aj dverami. Dnu mal jaskyňu slušne zariadenú, vrátane postele s matracom. Mne pridelil susednú jaskyňu. Tá mala iba zlomenú posteľ. Podložili sme ju kameňom Požičal mi karimatku, ja som mal spacák a obývanie bolo postarané. Zobudil som sa do nádherného rána v čarujúcej prírode. Z Rusa sa vyklil akademický maliar, ktorý už mal plné zuby ľudí a tak prišiel bývať do komunity miestnych skvoterov. Strávil som s nimi týždeň. Chodil som na túry, Umýval som sa v kempe, kam sa dalo dostať cez dieru v plote a po večeroch sme pili pivo, hrali na gitare a opekali si. Keď som sa vrátil do Malagy, bola práve fiesta. Niečo ako miestné hody. Všade sa veselilo, tancovalo a pilo. Na ulici si zarábali pouliční umelci, medzi nimi aj tanečníci. Opýtal som sa ich, či sa k nim môžem pridať. Chcel som len tancovať, peniaze som nepýtal. A tak súhlasili. Nakoniec som s nimi tancoval každý deň. Keď sa dozvedeli, že bývam v hojdacej sieti na balkóne hostela, ponúkli mi, aby som išiel bývať s nimi. Prenajímali si veľký apartmán a bol tam voľný gauč. Bol som s nimi do konca leta. Precestovali sme niekoľko miest, v ktorých sme tancovali a už sa so mnou dokonca delili aj o zárobok. Našiel som si medzi nimi skvelého kamaráta, uruguajského emigranta Pabla, ktorý žil v Barcelóne. Navštevoval som ho potom každé leto až do momentu, keď som odišiel do Číny. Najmä vďaka nemu ma zo štúdia španielčiny nevyhodili a ja som mohol študovať čínštinu. Nikto mi nerozumie. Každý študent čínštiny má možnosť získať štipendium do Číny. Ja som sa oň pokúsil už prvý rok, ale keď komisia zbadala prváka, poslali ma domov. Keď ma o rok uvideli znova, uznali, že sa ma zbavia iba tak, že mi to štipendium dajú. Tak či tak rozhodovali na základe motivačných listov a nikto nebol motivovanejší ako ja. Čím viac sa moja prvá cesta do Číny blížila, tým som bol nervóznejší. Pravidelne sa mi o tom snívalo. Vôbec som nevedel, do akej krajiny idem. Nežili sme ešte v informačnej epoche. Čínu som poznal len z rozprávaní profesorov a tí radi preháňali. Čína bola pre mňa stále abstraktná a vzdialená. Keď som v roku 2009 vystúpil v Daliane z lietadla, obavy nahradilo načenie a nedočkavosť, že konečne využijem jazyk, ktorý som sa učil už 6 rokov. Moje sebavedomie splaslo hneď po tom, ako na mňa prehovoril prvý Číňan. Nerozumel som mu ani slovo. On mi rozumel ešte menej. Hovorový jazyk s príchuťou severského dialektu bol veľmi odlišný od krásnej spisovnej čínštiny, ktorou rozprávali naši vyučujúci v škole. Trvalo mi minimálne mesiac, kým som sa vedel poriadne rozhovoriť. Dalian je približne 5 miliónové mesto na severe Číny, na špičke Liaoninského polostrova, ktorý je z troch strán obklopený morom. V období môjho pobytu zažíval ekonomický búm. Mesto bolo plné mrakodrapov, všetko bolo krásne, čisté a nové. Pripadal som si ako v New Yorku, hoci som ho nikdy nenavštívil. Vždy som sa chcel presťahovať do veľkomesta. Tým som bol sklamanejší, keď som sa dozvedel, že nebude mať vyučovanie v centre mesta, ale vo vzdialenej vidieckej časti Lúšankú. Tá rozhodne nebola plná mrakodrapov, ale za to bola plná histórie. Lúšan je známy pod historickým názvom Port Arthur a udiela sa tam najdlhšia a najnáročnejšia operácia rusko-japonskej vojny o kontrolu nad Korejským polostrovom a Manžuskom, čo boli tri severovýchodné provincie Číny. Pred vojnou bol celý polostrov pod správou cárskeho Rúska, a prístav Port Arthur umožňoval kontrolu nad Žltým morom, korejským zálivom a časťou čínskeho pobrežia. 8. februára 1904 japonské námorníctvo zautočilo na Port Arthur a začalo vojnu. Prvá dvojdňová bitka sa síce skončila bez výťaza, ale Japonci zaskočili ruskú armádu. V zápetí sa vylodili na korejskom polostrove a vtrhli do manžuska. Podarilo sa im prerušiť železničné a cestné spojenie na polostrov, čím odrezali ruské jednotky v Daliane a Port Arture od hlavnej armády. Jednotky z Dalianu sa po prehratej bitke museli stiahnuť do pevnosti v Port Arture, ktorú potom Japonci dobývali ďalších 10 mesiacov. Prišli pritom o viac ako 90 tisíc mužov. 14 tisíc z toho zahynulo v boji. V decembri 1904 pevnosť nakoniec padla. Dobitie Port Arturu sa stalo jedným z najväčších medzníkov rusko-japonskej vojny, ktorá sa skončila o dva mesiace neskôr víťazstvom Japonska v bitke pri Mukdene. Generál Nogi, ktorý viedol boje o Port Artur, musel ísť po vojne osobne opísať udalosti dobývania japonskému cisárovi. Keďže pri akcii zahynulo toľko ľudí, požiadal cisára, aby mu dovolil spáchať rituálnu samovraždu. Cisár to nedovolil. Prikázal mu žiť tak dlho, ako on. Generál Nogi svoj život nakoniec naozaj ukončil samovraždou, ale až po smrti cisára. A ja som si v Lúšanku pripadal ako tí ruskí vojaci odrezaní od sveta. Tam fakt nič nebolo. Dostať sa do centra mesta bolo na 2 až 3 hodiny cesty autobusom. A ten chodil málo kedy. Moja škola, Dalian University of Foreign Languages, bol areál obohnaný vysokým múrom s bránami. Chodili tam iba tí cudzinci, čo dostali vládne štipendia. Čiže... Asi 20 šťastlivcov, ktorých čakal rok medzi tisíckami čínskych študentov. V rámci areálu sme mali internáty, učebne, obchody a reštaurácie, študentskú kantínu, telocvične, umyvárne, štadión, park a pouličné stánky s tovarom. Nedaleko areálu školy viedla jedna väčšia ulica, kde bývali trhy. A kde tu bola reštaurácia? karaoke-bary alebo malé hotelíky pre zamilovaných študentov. Najradšej som mal kaviareň, ktorá sa večer menila na bar. Chodil som tam na džin s tonikom. Musel som však personál naučiť, ako ho pripraviť. Pri mojej prvej návšteve totiž obsluha nevedela, čo je džin a čo je tonik. Naučil som ich pripraviť ho tak poctivo, že som zmeškal večierku a vymkli ma mimo areálu školy. Neostávalo mi iné, než zobudiť vrátnika. Bránu mi síce neochotne otvoril, ale môjmu triednemu učiteľovi nahlásil, že porušujem pravidlá. Ďalší deň na hodine ma pred ďalšími spolužiakmi otvorene kritizoval. Ľudia rôznych národov vnímajú kritiku odlišne. V Ázii by mala byť účelová kritika čo najviac konštruktívna, Nemala by sa rozoberať verejne a ideálne je, ak je skrytá medzi riadkami. Neukazuje sa prstom na toho, kto je zodpovedný. Karhať by sa nemalo spontáne. Treba človeka dopredu upozorniť, že mu musí byť niečo vytknuté a nechať ho, aby sa na to pripravil. V opačnom prípade by sa mohol cítiť ohrozený. Ak sa v Ázii pristúpi k verejnej kritike, účelom je trest. Verejná kritika je pre čínskych študentov veľmi efektívny trest, ale keďže v našej kultúre to tak nie je, na mojich spolužiakoch Rusoch, Ukrajincoch a mne, jednom Slovákovi, si Mala zuby. Prátnika som zobudil ešte veľakrát. Lúšanku mal svoje čaro. Boli tam 10 tisíce čínskych študentov, a ja som mal nekonečné príležitosti spoznávať, aký sú Číňania a trénovať Čínštinu. Prvým sklamaním bolo zistenie, že sú vysokí. Ja som sa tešil, že konečne nebudem so svojimi 163 cm najnižší. Namýlil som sa. Mal som ísť na juh číny. Tam by to bolo lepšie. Kým na severe sú ľudia výškou porovnateľní s Európanmi, južnejšie sa ich priemerná výška výrazne znižuje. Aj Číňania boli natešení, že tam sú zrazu cudzinci. Neustále nás zastavovali a chceli sa kamarátiť. Hello, can I be your friend? Tuto vetu som počúval stále dokola. Problém bol, že väčšina ľudí mala ťažkosti v tej konverzácii pokračovať, lebo po anglicky vedeli zle. No niektorí sa na to pripravili dopredu a celú konverzáciu mali napísanú na papieri, z ktorého čítali. Ahoj, volám sa, študujem a chcel, alebo chcela, by som s tebou nadviazať priateľstvo. Toto je môj e-mail, prosím, udržuj so mnou kontakt. A podali mi malú vizitku. Keď sa dozvedeli, že viem počínsky, hneď chceli konverzovať ďalej. Často som počúval chválu na svoju čínštinu. Vo svete Lichwotov sa žilo krásne, až do dňa, keď nám profesor povedal: Neverte im, že viete počínsky, klamú vám, lebo to je slušné. Počínsky hovoríte strašne. V Číne je totiž naozaj slušné človeku povedať to, čo chce počuť, a nie pravdu. Na tejto maličkosti sa tu popálilo už veľa podnikateľov. Najčastejšie otázky, ktoré som od Číňanov dostával, boli: A to všetci máte taký veľký nos? A to všetci sú vás takí bieli? Biela pokožka sa v Číne považuje za krásnu. Aj preto Číňanky nosia dážnik, keď je vonku slnko, dlhé rukávy, keď je vonku 40 stupňov, čapice, z ktorých im vyčnievajú iba oči, či používajú bieliace krémy namiesto samoopaľovacích. Biela pokožka symbolizuje krásu a vyšší štandard životnej úrovne. Tmavá pokožka sa považuje za škaredú. Tvrdý život na čínskych internátoch. Na internátoch sme mali izby pre šiestich až osmých študentov, ale cudzincom umožnili bývať vo dvojiciach. Každý mal len jeden kus nábytku. Železnú konštrukciu, ktorá bola zároveň postelou s moskytierou, pracovným stolom a skriňou. Táto vesmírna loď, ako som to volal, neuveriteľne škrípala. Čínsky študenti mali ženské a mužské internáty prísne oddelené, v chody sa strážili, ale aj tak bolo už z diálky počuť, ak niekto toto pravidlo porušil. Tajné návštevy opačného pohľavia však boli veľkou výnimkou, keďže každá budova mala strážnika, ktorý na to mal dozerať. Na čínskych internátoch vládne prísna morálka. Číňania celkovo začínajú randiť podstatne neskôr ako my. Vzťahy na strednej škole sú zriedkavou výnimkou. Prvé lásky prichádzajú až na vysokej, ale aj tam ich vyučujúci strážia ako u nás stredoškolákov. Možno je to aj tým, že stredné školy sú v Číne oveľa náročnejšie, než sú zvyknutí naši žiaci. Číňania sú v triedach doslova od rána do noci. Po škole majú totiž povinné samoštúdia, bez ktorých sa zaobísť takmer nedá. Čínsky učitelia sú oveľa prísnejší a na internátoch sa žije v ďaleko tvrdších podmienkach ako u nás. Tak napríklad na severe Číny sa síce kúry, ale kúrenie sa spúšťa celoplošne pre celé oblasti v jeden deň. Ak príde zima skôr, nedá sa nič robiť. Človek si nezakúri. No aj po spustení kúrenia bola na internátoch strašná zima. Napúšťali sme si preto sklenené fľaše vriacou vodou a rozostavili sme ich po izbe ako radiátory. Vôbec to nepomáhalo. A keď udreli najhoršie mrazy, mali sme okná pokryté ľadom aj zvnútra. Prenosný ohrievať sme si kúpiť nemohli, lebo by hneď vyhodil poistky. Zásúky. Zásuvky? Neutiahli ani fén. Sprchy boli spoločné pre celú školu a teplá voda vydržala iba tým najšikovnejším. O polnoci vypínali v celej budove prúd. Jednu noc som prespal na izbe štíňanmi, ktorí nemali mnohé privilégia ako my cudzinci. Hneď na začiatku ma museli prepašovať k sebe okolo vrátnika. Našťastie som malý, skryl som sa im za chrbát a rýchlo sme sa prešmykli poza ďalších spolužiakov, ktorí si od neho kupovali malinovku, aby ho zamestnali. To, že je na internátoch cudzinec, sa v priebehu pár minút roznieslo po celej budove. Zrazu sa v izbe tlačilo na môj vkus príliš veľa ľudí a všetci sa ma chceli aspoň niečo opýtať. K rozhovoru mi doniesli teplú vodu v lavore, aby som si umil nohy. Na chvíľu som sa musel zamyslieť, kedy som si naposledy menil ponožky. Ale potom mi vysvetlili, že to je súčasť pohostinnosti. Že im naozaj nesmrdím. Úplne ma nepresvedčili. My cudzinci totiž Aziatom naozaj občas smrdíme. Máme výraznejší telesný pach. Preto v Číne nie sú bežné deodoranty tak ako u nás, vraje to pre jeden konkrétny hormón, ktorý v Ázii nie je rozšírený. Tento hormón by mal tiež stáť za konzistenciou ušných nečistôd, ktoré nemáme všetci rovnaké. V Európe by malo mať viac ľudí skôr ušný mas, kým v Ázii má údajne viac ľudí zase ušný prach. Ťažko povedať, či je tento hormón, ako aj jeho vplyv na ušné nečistoty a telesný odor iba legenda, faktom však ostáva, že z vyšo konverzácie som strávil s nohami v lavore. O polnoci noci vypli prúd, ale za to sa zaplo nekonečné množstvo malých lampičiek na baterky. Lampičky na baterky boli najpopulárnejší artikel v miestnych obchodoch. Po zobudení som dostal do ruky novú zubnú kevku a mydlo na tvár. Umývárne boli do obeda zavreté, raná hygiena pozostávala z umytia tvárem mydlom a sprchy navlhčeným úterákom na záchodoch. Keď som si namydlil tvár, uvedomil som si, že tam nie je žiadne zrkadlo a suchý úterák som si zabudol. Voda bola totálne ľadová a v rukách som stratil cit. Popri tom, ako som sa snažil zbaviť mydla na tvári, som musel neustále zatvárať okno, ktoré vyrážal vietor. Konečne som pochopil podstatu odcových historiek z čias z vojenčiny. Moji spolužiaci z Ruska, Ukrajiny a Latinskej Ameriky znášali čínske internáty zle. Hlavne Rusi si pripadali ako ich vojaci pred 100 rokmi. Japonci, Korejci a Araby boli na podobné podmienky síce zvyknutí, ale protestné nálady sa časom preniesli aj na nich. Neochota tolerovať bývanie v Lúšanku sa neustále zvyšovala. Po prvom semestri škola rezignovala a na druhý semester sme sa všetci cudzinci presťahovali späť do Dalianu. Dalian bol kedysi pod správou ruského cárstva a dodnes to je na meste vidieť. Je plné ruskej architektúry, ale aj ruských reštaurácií a barov. Takže mnohí spolužiaci sa tam cítili ako doma. Presun výrazne zvýšil kvalitu ubytovania, každá izba mala kúpeľňu so záchodom, elektrina bola 24 hodín a dokonca utiahla aj malý prenosný radiátor. Boli sme priamo v centre mesta a tak sme mali veľký výber reštaurácií, kaviarní a barov. No presunom aj výrazne klesla kvalita výučby. V Lúšanku sa okrem učenia nič iné robiť nedalo. Dalian bol naopak plný vnemov. Jedným z nich bol aj ľahký prístup k marihuane. A tak mnohí spolužiaci boli pravidelne zúlení. Vedľa školy vraj bola malá marihuanová lúka. Osobne som ju nevidel ale kytice kanabisu na stole spolužiakov som videl opakovane a Marihuanové párty sa stali ich bežnou zábavou. Počas druhého semestra som sa tak so zahraničnými študentmi socializoval ešte menej ako predtým. Internáty v Lúšanku plné čínskych kamarátov mi síce chýbali, ale bol som rád, že som v meste. Pretože som si tu našiel partiu tanečníkov, s ktorými som začal tráviť, Večinu času. Počúvali ste čítanie úryvku z knihy Pavla Dvožáka Moja čínska dekáda. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Plešovská. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.